Вечният живот 18-та рилска беседа от Томчето, езикът на любовта, държана на 13 август 1939 година, 5 часа сутринта. Като ученици на Велика школа, вие трябва да бъдете щедри, да раздавате Словото Божие изобилно, Както Христос нахрани многохиляден народ с пет хляба. Кой каквото е чул, възприел и приложил, да го предаде на уния, които искрено се интересуват. Който говори, той може да стане оратор. Който не говори, никакъв оратор не става. Който учи, той учен става. Който не учи, учен не става. Който пее, той певец става. Който не пее, певец не става. Който обича, той оживява. Който не обича, умира. Който обича истината, свободен става. Който не обича истината, роб става. Христос казал на богатия, Едно ти не достига. Едно нещо не достига на всички съвременни хора. Един млад момък поступил при един майстор-гранчар да учи за наят. Като работил три години, той мислил, че научил вече за наята и казал на господаря си. Господарю, моля те да ме произведеш майстор. Станах вече на възраст. Искам да се оженя, да работя самостоятелно. Господарят му се съгласил, дал му право на майстор и го изпратил да работи сам. Момъкът направил много грънци според всички правила, които възприел от господаря си и ги поставил в пеща да се пекат. Каква била изненатата му, като видял, че след изпичането всички грънци се напукали. Той веднага отишъл при майстора си и разказал за нещастието, което го сполетяло. Господарят му казал, за да не се пукат грънците, трябва да останеш при мене още три години. Ще остана, колкото време искаш, само да науча това изкуство, да не се пукат грънците ми, защото никой не купува пукнати грънци. Сега, той отваря очите си повече отколкото по-рано. Внимателно следял как майсторът присява пръста, как я е меси и формува, Дано но види нещо по-особено от това, което вече знаел. Когато майсторът турил грънците в пеща, той пак следял, да не пропусне нещо и все си мисля, че ще му се открие някаква тайна или ще му се каже някаква формула. Какво забелязал? Когато вадил грънците от пеща, господарят духвал във всяко гърне и казвал ХУ! Като видял това, момъкът казал Чудна работа! За едно ХУ! трябваше да отидат три години на празно. Майсторът му отговорил От това ХУ! се вижда любовта ти към грънците. Като обичаш работата си, и грънците няма да се пукат. Като обичаш грънците, ти се разговаряш с тях. Дом, в който грънците се духат, там любовта присъства. Искате ли здрави грънци, идете в дом, дето любовта присъства. Следователно, всеки дом, основан на любовта, успява. Всеки дом, който не се основава на любовта, пропада. Любовта е творческа сила, която не търпи нищо отрицателно. Когато гради, любовта не приема нито една отрицателна мисъл, нито едно отрицателно чувство, нито една отрицателна постъпка като градивен материал. Любовта не търпи никакво съмнение и колебание, никакви противоречия. Един млад момък от високо произхождение се влюбил в красива, млада мома, също от високо произхождение. Като се оженили, той се усъмнил в любовта й, помислил, че тя обича друг някой. Понеже благородството му не позволявало да се разправя с нея, Отчаян и огорчен, той напуснал дома си и тръгнал по направление към близката река, с намерение да се удави. Като търсил дълбоко място в реката, чул стъпки за себе си. Обърнал се назад и видял своята възлюбена. Тя се приближила при него и тихо му пошепнала нещо. Той се зарадвал и веднага се отказал от решението си да се дави. Ако би го запитал някой, какво му казала младата жена, той би отговорил. Моята възлюблена ми каза, че ако се отдавя от съмнение и недоверие към нея, и водата ще ме изхвърли навън. Водата обича да влиза в човека, да отолява жаждата му, но никого не приема в себе си. Възлюбината му пошепнала, че го обича че никога други го не е обичала и всякога ще му бъде вярна. Той отговорил, че е готов да изправи погрешката си и в името на нейната любов да живее и да обича всички хора. Днес и на вас казвам. Не се съмнявайте в Божията любов. Не се давете в съмнението си, защото ще се намерите в дълбочините му, отдето мъчно ще излезете. Който не вяра в Бога, той сам се дави в съмнението си. Търсете Бога и оповавайте на Него, за да се запознаете с трите му дъщери. Надеждата, вярата и любовта. Запознаете ли се с надеждата, ще станете богат на физическия свят? Запознаете ли се с вярата, ще влезете в духовния свят, за да просветни ума ви и да придобиете знание. Запознаете ли се с любовта? Ще влезете в Божествения свят и ще придобиете вечния живот. Христос казва: Това е живот вечен. Да позная Тебе, единного, Го Бога. Аз пък казвам, надявайте се на тази, която се надява. Вярвайте в тази, която вярва. Любете тази, която люби. Да се свържете с надеждата, с вярата и с любовта, това е вечният живот, към който всяка душа се стреми. Беседата е изнесена на 13 август 1939 г. в 5 часа сутринта Рила, 7 езера.